garria Arrigarria erez, eh? mundu hau... Bon, iztu olako beste mundu bateko bizirik. Etebe bat, mariatziak eta euskal musika asteko aipatuko baitugu, pentsa. Hau da, gaur ikusi dudan artikuluetan, titulu bakarra hola nire irakurtzeko gogoa piztu dautana. Bon... Bazire, nahintzigor beste batzu, baina ez dut denasuegin, eh? Argiako webgunean agertzen da iritzi artikulua, zuzeu gunearen bitartez. Eta Euskal Telebistari kritikabat ekartzeko bereziki. Gaizo, Euskal Telebista berriz ere. Dora somaiturte ETV batek iragarri zoen larun bat atxetan oholtzan saioa programatuko zuela. Berak dion bezala, itxura batean eskaintza interesgarria Euskal Herriko kontzertu edo antzerkien ikusteko mentura segura pentsai, pentsatu baigin nuen. Bainan, bainan, bainan, usteak erdi ustel, mariachiak bihortu dira Euskal Telebistako larumateko programazioaren ikurrak iduriz. Mariachiak, me eki eh? zuen? Mariachiak. Aki ezta mi gaio de oro, retador de los valientes alzoplaren los palenkez, esketienek que egana. Duriz beziki modan dira, mariatxeak eta Euskal Telebistan leku haundia dute ere, Euskal Azko Telebista publiko gisa iritzio horokorretan sartzen da deneri itzegin behar duela telebistak. Bai, bainan iritzionek diuna ere inguruko kultura Egemonikoak itotzen duten euskal kultura babestea hemen gehiago Espainiol kulturan sartzen gira Maria Ttxiekin e, Mexiko tzikhelu doinouekin Euskal musikaketan tzerkiak behar du tokia eta bideetan Baina euskal telebtak ez du bere egin beaga betetzen. Galdera funtseskoa da Bada aski musika talde euskalduun astero diskoak ateratzen dira, Diskorik ateratzen ez gauzu ere telebistan agertzen aldirena, direna kontzertuak badira jori baita helburua, baina Baina iduriz Maria Tsiak nahiago dituzte. Beraz, proposamen bat egiten du eta paperean ez du komplikatu emaiten. Oltsan saioan programatze euskal kantari eta musikarien kontzertuak, euskal antzerkiak, eta artista hoiekin egindako elkarrizketak. Kontzertuak antzerkiak, izaiten aldira, oraingoak, artxiboak, hemen txe bere galdea eta bere ohiua bukatzeko bai, bainan, ez, bainan. Ez, bai bainan ikez, arazoek beti baituzte atera bideak, telebista publikoak, zerbitzu eskaini behar du, argiskuan den gure izkuntza eta kultura babestu behar ditu. Era konde publikoak suztatut alagondu behar dute holako programazio bat. Bungero ez da egia, ez dira bakarrik mariatziak soendut pixkat, badia Euskal Herriko Danza Txapelketak, Euskal Herriko Kantu Txapelketak, Bilboko Txistulariak, Joselu Anaiak, Bilbainak, Edota Anetxe Goien, Adibidez, bo, egia da, badela, manera beste zerbait proposatzeko ala ere. <tip> <tip> Yo te juego donde quieran, Keseke no te rajaz Kando miran tu trompetal ez da porka karakea ba, Estilo bat da, desafio hau eramaiten duen kanal dute Eri gaur, abiatzen baitu ere bere aventura Egunero eskaintzea pantailetan eskaintza bat ikarriz pantailetan Gaur, zazpitan duzu eberaz, lehen itzordua ea, ea. Eta biztapuz, utz, utz, utz, utz, hitz, hitz, hitz. Itzitapuz. Na izen ez, zitut mariachiak pasatuko rein eta gehenera laster ere fredbehoet gurekin izango da. Peraz, entzuteko tenorea izango da gaur disko aurkespenean ez beste... Kantari bat, Ibon Rodríguezen hautsen, zungo dugu, egei erran kantua berba ezagutuko duzue, Boris Vianek sartu hartu zuen, kantu hau uh, kantu antimilitarista lehen da bizikoz Marcel Mulu-Jik kantutu zuena huri milabatziunta berrogeita malauko maiatzean eta Boris Vianek berak kantatu zuen berantago uh, gaur zergatik be, Twitteren, zakit, diago nork, jaren partekatu baitu azken egun eta asteetan ez baita, berriz zerbitzu militara ez frantzian adibidez, e ideia baitu, macronek eta bere gobernuak, eta bedesertorearen kantua euskaratua izan baita, koldo izagirek euskaratu zuen, hemen kantuan euskaraz. Lehen dakari jauna Botoi hartza zuastia letzeko bidalia dizudan gutuna Oizean zaiteldu soldadutzako deia Gerran behar dut leia ta nadila agertu. jaun Jauntxit bihotzeko ez dut gerrarik gura naiz jaio mundura inoren iltzeko etzaitez aserra baina jakin ezazu desertoren oazu ez dut maite gerra sortu nahi zaidan ez aitalur Zen ideia ulteko aurren agerareuz amak zen bat malkon bomben beldurrik gabe harren beldurrik gabe hilobian dago preso nintzelari neskazidaten kendu nire ari mairendu Argoi zaldean, hemen txeate ioka, urte uste lentropa, baina ni bidean. damuntuko. Odolik behar badau iaun gerra zalea eman zazu zeurea jauna honazkean nota ez dara matar bari jendarmek beldur bari. nazaten sus eurea lehendakari Ibon Rodríguez hemen kantuz, Desertorea kantuarekin, berdin obek izautzen duzu Boris Vianen bertsioa, Le Deserteur kantua eta Euskaratua izan zen, 2008an grabatuada izan da kantu hau, eta aktualitatean dena beti iduriz, Edo berriz zitzultzen ari dena, uh, be, berriz plantan eman nahi dutelarik zer bitzu militara. Hitzetapu Hitzetapu Eta harmi, harma, puntu eusen eorkitzen alduzue kantu hau edo hainbat, tekstu ere egia uh, literaturaren sarea uh, baita, edo sarea baitu horrel buru agmiagma webguneak, badira klasikoak badira kritikak, tekstu, kritika tekstuak irakurtzen aldira, uh, bon, literaturaren zubitegia, eta bar, eta bar, uh, olerkiak ere besteak, beste, agmiagma.eus, intesatuak balin bazizte. Uh, beste gisa bateko uh, trezna, erango dugu, beste webgune bat, tbisa.eus, diadane kaipatu nuen hemen, baina berriz aktualitatea egiten du. Uh, modernizatzen baita, tbisa, telefonoetan, edo telefonoetan erabiltzeko aplikazio bat proposatuko baitu, proposatzen baitu, funtsian, uh, instalatzeko zuen telefonoetan. Zer da, tbisa, horritarazteko, uh, interneten atxamaiten alduzue eta unek biltzen ditu... Uh... Euskaraz begiratzen diren bideoak, geienik begiratuak direnak, uh, pixka bat umapek egiten duen bezala tuiteren, geienik erabiliak diren hitzak Euskaldunen artean tuiteren, zertaz, zari diren funtsian Euskaldunak tuiteren, hemen pixka bat bideo hortatik uh, doa, uh, orten informatikoki egiten da, automatikoki, uh, kodeen bidez, eta bo, zagitxo bera nola martxan den, egia erran, mainan, holakotan nola martxan da, eta aztekai Ilabeteka urte ka zein den gehienik begiratzen den bideoa. Urteari begira adibidez gehiagaren korrika. Ikusten da batzuk zierkorrika kantuarena. E, Ilabet honetan aldiz riki-riki takolo pirits eta porrotxen kantua adibidez. edota hor, be azken orenetan hause. Iagurera ato riban, Gartzea! Gartzea! Opa, Iban, jabon! E, Bar kau juleen, nola aurkeaztu dizu? Nola aurkeaztu dizu? Eh, Azkoitin, arraun erako planta honen aduen, mutila. Ezkerrik azko, ezkerrik azko dizu, ah, piro bohatik gala, oie, bueno. Bon. Bon. Nik, esan berra duket. E, eh, ara, suegin haibadu zu usuki bideoa, sarean duzu, Ibon Garzia, youtuberaren, euskal uh, youtuberetan famatueneetakoa, dena ere, Nata Urpegian Challenge amarekin bideoa. Horiek eganik eta utzirik bazter batean musikarenten hore orain zurekin fel begutan. Bai, gaur, donostialdera hobiloko gara pelaseen disko begiaren deskuuditzera. <hazitzen> Unaipelaio pelas, Biminatama iruko azaroan hasi zen bere lehen makarkako kontzertuak eskaintzen bere ahots gordinaz eta gitarra elektriko zikimatez baiaturik Biminatama lauko martxoan bihotegiko saioak izineko bere lehen disko laburra gitaratu zuen lokalean eta perkusionista baten laguntzarekin zuzenean gabatu izan dena ondotik tale bat osatu eta Biminatama bortzean Koboiz Orkestra saioak disko autoikoiztua atera zuen. Limita tamazazpian, kronika untan berean haipatu ginao zuen bezala, Donostiako Telmo Trenor digiarekin laukantuz usaturiko disko bat atera zuen. Horrengo analiz, pedasek bere talearekin argitaratu duen lan luze berria haipatuko dautzu egu, talkak egiten du didaktika izenekoa. taldea usatzen duten kideak. Unai pelaio pelas, beraz haotxean eta gitarran, Andoni Olaetxea mera ere gitarran, Ikerbazquez baterian eta perkusioetan, eta azkenik inigo oza eta basuan. Yakimear da diskontako kantuak, kolaboratzailea ez josita daudela gainera. Hor ditugu adibidez, Xavier Bizkai, Beinat Antsustegi, Lander Gantzo edo Olatz Salvadorena hotxak, John Agiriano edo Joseba Barestenaaren gitarrak edo Aitor gubioren bateria. Gozitzaipagahiak ere, diskoa esten duen talkak kantuan entzun daiteken N-Eko-Sierraren edo trabas anti-instrumentalearen entzun daitezken tromboi, saxofoi edo trompetak. Konponketa dotore horiek, diskoa aberazten eta ederki borobiltzen dute. Entzunbestela, traba kantuaren zati hau. Hau, amar kantuz osatzen da bergo eta bortz minutoko iraupen matentzat Unaik berak brentxan azaluduenez lan luze eta gogor baten onnotik atera ahal izan dute azkenean eta talkak egiten du didaktika izemuruak horri egiten omen jokenu Aztapenetik unat agi da berasek helutasun eta esperientziak gehiago baditu baina nasirako osagaiak beti hor dira joken rola eta indarra Begibistako da Blues klasikoaren eta rock'n'roll gordinaren kulturaduen musikaria dugu lapelas. Diskoko kantuek beraz, protagonizmo haundia ematen jete gitarrei. Orokorki, askigiro hiluneko doinuak dira. Egiturak landuak dituztea atik, eta intentsitate goratze, eta soinu leherketa bat baino gehiago kausituko dituzuru hemen. Goziz nabergmentzekoa ere, hitzetan egine izan den lan aparta garaiak ez dira txantxetarako, eta Brusman maten antzera, pelasek bota behar dituenak ederti botatzen ditu. Kantuak modu analogikoan grabatuak izan dira, inigo irazokiren berako Atala Estudioan. Bugatu haintzin entzuleak, jakintzazue pelasi eta diskoberion iburuzko se-eta sunosagarri guziak pelas.bandcamp.com webgunean atxemanen dituzuela nera bertzerik ez orain goz. Helduden asteak teusen zaituztet, talkak egiten du didaktika diskotik atera dizuedan kantu honekin. Habitus! Za teren avantaia Senen zuten dugomen, Fred Behueteka auezturik 1000 esker, laster hitz eta putz mankiunan, Musika zaritzeko ere maia murua gaur izango da, kantuzkantuko gomita ipatzeko, baina gure gomita seiak larden gutitan, aizpea abrisketa izango da, gaur e, ostegunen lehen, gau izanen baita, direkin batela batera, gure izkontz eskubideak, ze izkontz politika, suposatzen dute, galdera ondiorren inguruan. Bostak eterdi mementuz, Euskal Irratietan, berriak zurekin Bernadetar gaina you Bordeletik akizerat buruzko biadura hondiko trenbide proietoa gibelatua, azpie egituren kontseiluak bere txostena eman dako, egun gobernuari kontseilu hoktan haute eta bere zitu dira eta estadoak galdegin azakon egitea zonbeitu urte juntan haipudiren proieto handi batzutaz estadoak diruainitze zahri beharko duela ondoko urteetan bordeletik behitiko trenbidearen zata dio, bordele akize bere utzi behar dela edo hainitzez gibelatu kadentzat behiona da bainan aldeateko ezestatzenik ezteno zaindu behar dela. Departamentuko Laborantza gambarak jazko plantatzeetaz pondu bat egin du ehunta hoita hamar bat do egin dira jazko urtean, arddisaila eta haragitako beia dira gehien bat laboriek hautatzen dituzten jazkuntzak. Departamenduko kontseiluak inkesta bat abiatzia bozkatu du autobideko sartze ateratze bat egiteko Donian Eloizunen autobidea eta azkainetik heldu den bidearen ahtean bidesarea arintzea eta Donian Eloizuneren trebeskatzea errestea da proieto unen helburua aurkan aldudek imankizun berezi bat eskeiniko du berexe berriaren aurkesteko zazpiontaik aitzina eta biartik goiti dudek egunguzi zeskainiko ditu emanaldiak atxaldeko edo, seiontaik hamekak arte. Hortan hainbat saio izanen dira besteak beste blai topatuko gaztekin egina edo kilika haugen saioa musikak, klipak, zine gauak ere antolatuko dituzte. Eta harpidetzeko sistima bat plantan ezagiko du kanaldudek. Ego biko derbia hundiaren bigaren atala laru batuntan, Agilerako zelaiean joanekoan beok jandozen labazi zuen, baina gerostik Bayona berpiztu da eta derbia pilpilian ezagidu, gu ere Agileran itzanengira laru xetasun setasun guzien kondatzeko behatziak lorden gutitatik egoiti derbia hundia miagitze Bayona Higandean berriz pilotari interesatuko gira, berezko ensapelketak final erdietako ligaskaren bigarren eguna du, eta higande untan jadanik iralabiziko partida bipilotarien dako, Ixintxo Bilbao eta Simun Lamberren arteko galtzaileak kondenatua izanen da, irabazileak oreino esperantzak atxikiko ditu, higandean beraz atxaleko bostetatik egoiti, azkaineko trinketetik zuzenean, Ixintxo Bilbao Simun Lamber. Euskal Igatiak lekuko kirolen igatiak. Petxerusha jo euskaligatietan Irratietan astuntako petxeroa. Ez da flota den ana, da dos gustikoik. Jo solanasen la mata, en en le kampuko, en le kampuko joko. Maika Brust Kirol erakaslea. Petxerusha ostirale segur dita laudenetan, Larumartezgoi seko zorzioketogoietan i Gandez eguerdi kainzin. Euskaliatiak puntu euus Euskalirateen webgunea. Itzeeta hiteta pot hiteta hiteta hiteta pot hoteta Jantzaz, pundu bat egiteko ordua eta sarean bereziki abiadura ondiko treina gainagusi, orain ere Bernadetek aipatzen zuen berrietan Bordelea kize lego berria bertan ber auzteko ahol katu du Pariseko, eh, Parisek eskatutako txosten batek abiadura ondiko treina egoera eh, lagian kagotxen artean, frantziako gobernua kotxailean erabaki beharko du onura publiko Jotako biden artean lehenetsi zein den beraz lehenek egin beharko dena hogi begira aholkua eskatu beraz azpi egituretako orientazio Kontseiluari berrian beraz xetasunak ere abiadura handiko train untaz edo ezaz uh, media bazken ere gain na gusietan untan abiadura handiko treina baita zituzten ere. Sohtzaileak puntu bestalde behian, uh, Sohtzaileak puntu eus proiektuaren aurkezpena zuzenean gotzon barandian, barandiaranek usatu du Sohtzaileak puntu webgunea eta gaur egingo du aurkezpena hau Euskal sortzaileak ikusesinak dira itzaldia eskainiko du zazpitan eta zuzenean eskainiko du behiak bere webgunean. Oitama bost hor lan hastea balio gabea dela behetsi du gor Gorenak, hau titulua, berrian, bestalde, 2000 amaseikoa benduan, Euska, Euskal Autonomia Erkidegoko ausitegin agusiak, eman zuen epaiketa eta du beraz, gorenak, jarrolaritzari ahazoinak kenduz, langile publikoen lanastea, Espainiako gobernuak jarritako mugen barnean egin behar dela uste du, eta azpimaratu du 8.5. lanasteak ez duela lekurik an. Eta Katalunia eta presoak aipagai, berrian ere, Junkerasek, Sánchezek eta Koixartek beren espetxeratzea salatu dute nazio batuen erakundean. Uh, Mas Gabriel eta Robira eta beste hainbat lagun deklaratzerat deituak direlarik ere. Hortxailerako jarri dizkie itzorduak eta ikertu gisara deklaratuko duteen. Iparaldeko itzan erritarek jarriko dizkigute gaiak. Hemen elkarrizketa bat, alian de egina, kanaldudeko komunikazio ardura duna da, eta kanaldudek hartzen duen bide berriaz egindizkio galderak, horreta daz ezberaz gaur. Zazpitan zuzenean egine dutela lehen emankizun berezi bat. Argian bestalde, uh, denborarekin sendotu eta zabaldu den elkarlanaren gakoak da titulua bake prozesua Ipar Eusskalerian uh, sustengu zabalari xeki begiratuz joan dira hemen sustraibat bat baino gehiago direla oinargian eta guztiak direla kontutan hartzekoak azpi magatu hemen artikulu oso bat beraz hortaz. Adierazpen askatasuna titulu Puntan bi urteko presogizig gora eskaera manten du, Prokuradoreak Twitteren iritzia eman zuen barakaldoko gazte batentzat. Madril guazuzitegi nazionalean, Kaiet Prieto, Twitter erabiltzailearen kontrako epaiketa eta hasidea egun, eta Prokuradoreak haren kontrako bi urteko kartzela zigora eska erabera zatsikidu. Hainbat txiotan Euskal Presuan egoera zedota etako kide oien inguruan iritzia ematea gatik. Eta bergiruan segitzeko, mozal legearen mehatsua, preso hoi baten amari mozal aplikatu diote, semearen bila presondegira joateagatik. Mari Paz Casanova, mozal legea erabiliz, sigortu dute, abuztuaren hogeita lauean, egoi alberdi, bere semea presondegitik ateratzen zen egunean, kanpoan haren bea egoiteagatik, eta... Monikatu gabeko konzentrazioa edo elkajetaratzea leporatzen diote. Mo zan legea? Gazeta puntu eusen ez dok iru euskal musikaren egiazko historia antzez lana ikusteko saheren zozketa zozketa bat beraz hemen propusatzen du este buru untan ustaritzen ikusten alko den ez dok iru ikusgahiaren zat, eta eskola katolikoak eskaintza elebiduna ezagutarazi nahi dute euskal aziak elkarteak ateidek itza kantoratzen ditu este buru untan eta tutzien genozidioaren ahots bat ere euskal egun hauetan genozidiotiki es egin lohtu zuena dela id mukantan banak Orain bere erriaren historia albezain bat kontatzen saiatzen da eta ala egingo du beraz egiz erri ikazetan aipagai <tusurra> Kataluña ere aipagai media bazken eta zidu esten titolunagusia bordaleko jokad delakoa airurogeita irua Se dira eskualdearen lehentasunak kaldera hortzete ite minuturen buruan hartzen letonarekin dugu itzordua eta berekin izango baita aizpea abrisketa um, gure izkuntz eskubideak, ze izkuntz politika supotzatzen dute dadera undioretaz solastatuko baitira gaur argitsu direkin batera donapaleun zabalik elkarteak antolatzen dituen otxailo ostegunetako lehen gaualdian beraz, xetasun sun zonbait minuturen buruan, le Nenik musikapiskat mora hauekin morau berri zitzultzen da. Kantu berri bat, diskuberia agertu hain zin, hemen, Alzheimer kantu. <tus> gaininezka egin di Eez dut gogoratzen Zure zurete betettzeguna harriggarria da betizan bai dut go gopa Orainez nagozio nonden gurexeha ohiz egiten duen hotza zerkantu tzuteko babestu behar dudan bigotza Igeriaria Pasa amortua ondoa jotzeko. Labarren bila Inongo zeruta Galtzen dira Aingura guztiek Botsegin Egin ostea Zaten ditudan, fruta hoien izenak ezinez berdindu, beldurra eta tripako mina. Azten ari zaizki, ditzezru juloak, markamena eskatzeko maitatzen saiatzeko, Mentzio dena Igerilariak Basa mortuan Ondoa jotzeko Labaren bilan Inongo zerutak Galtzen dira haingura gura guztiek Utsegin ostean Disko berria, ondoko egunetan agertuko da, bakarlari lanetan beraz uh, segituz hemen, eta uh, bere disko pertsonalena, edo bai, hola haiten den, pertsonalena da uh, kantu bilduma berri hau, bere amaren gaixotasuna eta zaintza baitira kantuen ardatza. Alzaimera kantua hemen morauk, Emanik, laster gurekin izango dugu maia muruaga, mar minutu barne, eta kantuz kantu. emankizunean kizunean, no, izango duen biarko gominta, eganen dauku, saratuko dauku. Bailan lehenik gure gomitarekin txegitzen dugu, eta letona lankideari hitza maiten egu ortarako. Gaur, abiatzen baitira, otxailostegunak Dona Paulen argitxue txandi, eta aizpea abirisketa izango Paulen argitxue txandi, aizpea abirisketa izango dira gaurko izlariak. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, ukskal irratietan. Aizpea, abri esketarekin kontxeiluako proiektu baten arduradunetareko batekin, ebe, zehazki zein arduraduz edo zein proiektuari zira lan zain? Kontxeilua darama duela bizpairu urtetik hizkuntza eskubideen protokoloaren proiektua, hau da izkuntze eskubideak bermatzeko egun dela horieta bos neurri biltzen dituen protokolo bat eratu ginuan 2006-an, Eta proiektu horren segipenaren ardura dara magu Kontxeiloan, eta konkretuki horren koordinazioa eramaten dut. Gurean, sakontzera alduzira orste egun untan a, Dona Pauleura, eta haintzin Kontxeiloa izan hori batzuai familizatua zaigu beste batzuai ez, baina zer da kontseilua noi sortu zen, zer da Kontxeiloaren helburu eta zer eiten du. Kontxeiloa doela ogoi urte sortu zen, Euskal erakunde ezberdinen bilgune gisa, Naizena, agotxa haman komun bat bildu eta Euskararen gizarte erakundeen den da, izena, e Giazki, Euskararen kontxailua deitzen dugu komunzki. Eta bere ekinbidea izan da beti hizkuntza politika eragingarriak sortu alizaiteko proiektuak aurkestea eragile guztiek haman komunean. Bertan aurkitu ezak eguelkar, ikastolak, aeka, editorialak, kulturguneak, topagunea, Denak batuak dira, hau txamankumun batukaiteko gizartearen naitzina. Hor, ara, Euskarari lotutako egitura eta elkartak aipatu dituzu, hor, eztkanpun, instituzioekin eta bestez, zahean man duzute, jakitaz Euskalehi Orshuan tziztela, baina Euskalehi Orshuan, egon egin dugu, iru uzatitan banatu adela eta hiru egeileitate guztiz desberden direla. Bai, nahi badozu, gizarte eragilean ahotsa gira, eta instituzioen aintzinen ere alasea gertzen gira. Gizarte eragileak dituen beharrietatik abiatzen gira, izkuntz politika egoki baten proposamena egiteko instituzioen aintzinean. Bide ezberdinak jorratzen dira, baina Farroan, baina autonomia elkargoan edo bai Ipar Euskal Herrian. Eta bide ezberdin guzti horiek, eraman beharko gintuzkete, Euskararen berdintasun egoera bat eruntz. Konkretuki gaur egun kontseiluan hiluan haintzinerat ari garena da, hizkuntza eskubien arloko lanketa bat, non proiektu bat gauzatu ginuen eunda ogoi eragilieren proposamenekin osatua, Europa osoko hogeita mar komunitateetako egun da ogoi Beraz, Europar proiektu bat osatu ginuan, hizkuntza gutxituaren alde lan egiten ari diren, eragile guztien artean. Europan, Euskarrian bezalako beste realitate batzuk badira ere, eta orduan nahi dugu uh, agotxamankomon bat eh, osatu. Eta hori da izkuntze eskubideen alorrean lantzen ari giren proiektua errandezakegu. Instituzioen aintzinean erakusteko lenik eta bain nahi baldin badugu bizikidetza, nahi baldin badugu komunitatez berdinen arteko errespetuan gizarte bat oinarritu, hizkuntzen tratamendua ezinbestekoa dela, Hizkuntzen kudeak eta ezinbestekoa dela, eta oinarri gisa hartzen dugu izkuntze eskubideen alorra. Horkeztera etorriko zira beraz eta hor jaipatzen zenuen nuen Bimila eta Masean, eh? Donostea Bimila ekin beitan lan bat eramana izan zela eta nun horkeztuak uh, izan ziren ehondalaro hitabo ostpundu, bekasik beharun bat eh. Punduak uh, Euskarari lotuak horiek aurkeztuko dituzu, zuzua, ez kitia denen uh, aipatzera joan entzirena, zegoen dira Punduak importantena lehenetan dira edo bukaretan dira horiek. Ez guk uh, konkretuki egingo duguna argitxu etxandi ere uh, legelari, kerlaria ere eginen du horkezpenan erekin batean, Bera ere aritu izan da kontsiluan urte batzuz lanean ere eta nahi duguna pixka bat da itzaldia elkarrizketa bat izatea. Turkiko jendarekin ere beraz gura bia puntua Dona Paulen emanen dugu. Kontsiluak duela urte batzuk egin zuen lanketa bat udalerrien neurketa bat eginez. Beraz bia puntua izanen dugu zertan gira Dona Paulen, zertan gira herri elkargoan. Eta hortik ze bide jorratu dezakegun. Eta eskenien nahi duguna dira tresna batzuk, baina Dona Pauleko Euskal Tzaleek ere beraien bidea jorratzeko baliagarriak izan daitezkenak. Protokola konkretuki gundela hori eta neurri proposatzen ditu Euskararen bizi berritzeko, oran dezagun. Baina tokian-toki emanen dira lentasunak eta tokian-toki hartuko dira hoiek jorratzeko bideak. Elkarrizketa bat izate nahi dugu bereziki. Adibidez maiteko, me zein dira neugioiek, zein dira lehen neugioiek, zein da? Nahi bauzu, zatituak diran gizarteko alor guztitako esparruari. Galdera da, zen neurri hartu berda, eskubideak bermatuak izan daitezen. Euskararen euskubideak bermatuak izan ditu eta beraz, berdintasun egoera baten egon dadin, kasuntan frantsesarekin. Administrazioa alorrean, ba, ezagutzen ditugu hizkuntza paisaiak, Euskaraz barne languzia, Euskaraz egin alizatea arreta, zuk eskubidea duzu Euskaraz hartatua izaiteko, alor sozioekonomikoan ukanen dugu kontsumitzeko Euskaraz kontsumitzeko eskubideari lotutako neurriak, edabideen alorrean ukanen dugu edabideak informazioa Euskaraz jasotzeko eskubidearen inguruko neurri euskaraz, ikasteko eskubideari lotuak direnak, eta kultura arloan ere, kultura, euskal kultura edo euskaraz uh, kultura jasotzeko uh, eskubidean lotuak direnak. Hoi eguziak erritik ditugu eragiletatik jaso ditugu batzore zientifiko batek forma eman zion, eta nahi baduzu berriz herriarena da, dokumento hori ez da kontsiloanena, da eragilearena berak bere lanketa eginalizateko aliketa esparru zabalenean. Egia da muga baditugula, frantsese estatuan bada estatusaren muga handi bat, horrek hizkuntzak estatu zik ez zukaiteak, zigarrezko mugek ematen ditu garapenerako, baina aldi berean badira neurri batzuk jadanik martxan ematen direnak, bereziki sustapen neurriak deitzen alditugunak, non lanketa bat egiten alan. Ta hori da pixkat espikatuko duguna bihar arratsaldean, zoin diren egin daitezkeen gauza gaur egungo kontekstuan eta zoin diren hizkuntz eskubidea bermatzeko egin barku litatezkenak eta mundu dagoen kristalesko sabai hori, ez aipatzen duguna. E, Prezeske, handu zueda, zirela gauza txipi batzuk loxan zirena ikpagaldaan, egi elkarko o, behi o, rekeres, agian indaha, maiten du ikuspegi horoko bat eta politika behar dina maiten alko dira iru lugaldetan, nola ikustu duzuk Kontseiluko kide izatez a, Euskararen egoera iru lugalde horietan. Euskararen egoeran, nahi baduzu, nire ustez norbanakoen eta kasuntan agian instituzio baten borondatearen gainean finkatu izanenda, Eta hori horrela erana zaigu, kuadroa borondatezko kuadro bat da. Hau da, Frantziar Estatuak ez dizu albidetzen, ez dizu derrigortzen Euskararen inguruko politika bat, eraiginkorraeramaitea baizik eta zure borondatearen gainean uzten du, zuk egingo dituzun aleginak kuadro mugatu batean. Beti ere, eta hori bizkat espikatuko du, nire ustez tolerantzia bat bada Euskararekiko. Baina ez dago, izkuntz eskubidean berme bat euskalarekiko. Kuadro horretan, gauza egin daitezke, borondatea ukan herriko etxe batak aldu bere errikotxe guzia euskaldun du, eta bainan aldu ez euskaldun du ere, eta ez da pasako. Beraz, iruditzen zait borondatezko desmartza horiek baliagarriak dira, bainan mugak erreskia atxe dituzte, eta ez dute, emaitza eraginkor bat sortuko zuk tabakoaren legea, azpazuzu lege egiten, borondatenen gainen uste baduzu, jendeak segituko zuken, erretzen, ez dakit, konparaketa guztiuek ere espikatuko ditugu ez, edo gizarte generoarekin egiten lanketa, edo inguru giroarekin hartzen dien konpromesoak. Bada borondatezko kuadro bat martxan ezari bardena, kampainak, eta jendea sentzibilizatu, baina bada ere kuadro legal bat ere barne, Ne, bali benetan bermatua izan dadin. Eta hortan gira, nire ustez, Ipar Euskal Herrian. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Eta horrein txegitzen dugu, itzataputz emankizunean, kantuz, kantu, emankizuna ipatuz, maia muru aga txaldean. Gatxaldean. <laughs> Zepoza, begizere gure parean, bai, Fe, nere bichig, parean behintzat. Bitsigetan du, eh? Bitsigetan du, eh? Bitsigetan du, eh? Baitz, bai, ausaian, endaian zira, niemen ustaritzen, baina, nazken aldietan, ustaritzera hor biltzen zira. Bai, bai. Lanak ekarriik? Lanak ekarriik, baina, bueno, gustora aturtzen ez. Mm. Txokoletarik ez duzekerri aldiuntan, eraz? Ez, antzidut. <laughs> Bu, beharrik kafea badugu lazuletza, tala ere egune. Ez olatzekerran diteka. Ez da kaferik, ez da txokolaterik. Segitzen badu egia guri jatian horiek ez baditugu. Zenituko <laughs> <She> da antenan. <laughs> kafea berko dugu atseman beraz. Naik. <laughs> Ez gira, batele horretarako hemen, e, maia, bihar, nor izango da zure gomita, kantuzkanto eman gizunen? Bihar pako, izango gurekin. Pako. Eh, pakok handizka bat plazaratu baitu eh, 2000 amazazpiko da berriat lehen. Eta ara, ba, bera gombidatu dugu, bere diskaren inguroan mintzatzeko, eta bere ibilbidazere, eta bihar desgurritual izango da zuedena. Eh, ama bi pieza sartu ditu, bere bilduma hontan batzuk instrumentalak beste batzuk ez eta oso dira da gindako Bakerkako lana baina ez bakarik disko honetan ez? Ez, lagun batzu izan ditu ondoan batzuk izan dira ba, kantu batzuen letraak idazteko eta kantuan ere entzun daiteke lorri adibidez Zure irria izaneko kantuan entzun dezakegu besteak beste, eta ala, lagun zonbait izan ditu. Ebe, untxar doan kantu batekin agurtuko gira, bihar gehiago jakinen dugu, edu izan Oreda. zait ez duzula gauza handirek salatu ha, nahi gaurko, txenditzu dut, beraz, uh, kantuarekin txegitzen dugu. Zure irria ikustez posten aiz, behinzat, nire bai. muruga, muruaga, parez-pare izateaz. Beraz, ze kanturekin agurtzen gira maia? Bagian diska irekitzen duen kantua, entzungo dugu berale ala aise oioa. Biak atxaldeko lauetan izanuncha baia, izanuncha allí. Aise goare noioa, odaskenaha Akhiyar en toxtura isax Proiektuaz hitz egingo teberaz biar, kantuz kantu eman kizunean garekin atxaldeko lauetan... eta lankizuna horretan usteko tenorea uh, bi arroztirala izan ki goiz berin atxamango edo elkartuko gira berdin nahi badozie uh, antenan behintzat eta hitzetaputz beti interneten atxamaiten lan duzu euskalirratiak.eu eus, web gunean egin klik edo twitter eta facebooken bidez ere klik klik egin eta atxamanen duzu ezer baita. Sehiak, Euskalirratietan!